Pista 14 Între istorie și teologie Misterioasele manuscrise de la Marea Moartă Cine erau, deci, posesorii acestor suluri, discipolii învățătorului dreptății, mort pentru ideile sale cu cel puțin 100 de ani înaintea lui Hristos. Cine erau autorii în a atâtor profeții despre sfârșitul iminent al lumii, despre nimicirea celor răi, identificați cu dușmanul național și social al poporului ebraic. Cine erau vestitorii noi împărății mesianice, ai unei ere noi de fericire și de bunăstare pe pământ? Citat din Ambrogio Donini în După chipul și asemănarea omului, 1960. Dicționar Manuscris, text scris de mână din Dicționarul Explicativ al Limbii Române 1975 Misterios, care este încă necunoscut, greu de înțeles, tainic, care ascunde un mister despre care nu se știe nimic, enigmatic. Este evident că dogmatismul și credința oarbă nu au nimic comun cu știința, Tocmai de aceea, studierea și cercetarea științifică imparțială a manuscriselor descoperite la Qumran, în vederea elucidării relațiilor reciproce între autorii lor și creștinismul în formare, capătă o importanță deosebită. Amuzen, în Manuscrisele de la Marea Moartă, 1961 Cum a descoperit paleograful Tischendorf codexul sinaitic? Relatarea lui Mohamed Edib Donini, atmosfera de roman de aventuri 40 de mii fragmente reprezentând vestigiile a 600 cărți scrise în 8 limbi și dialecte. Misterioasa sectă a peșterilor Ioan Botezătorul și Iisus Hristos au stat în mănăstirea de la Cumran. În primăvara anului 1948, Presa și posturile de radio din lumea întreagă anunțau descoperirea unor străvechi manuscrise în câteva peșteri din deșertul Iudeii, nu departe de țărmul de nord-vest al Mării Moarte. Era vorba de manuscrise religioase, texte în parte cu caracter canonic, dar și multe apocrife. Mass media de atunci, dar și numeroși oameni de știință, arătau că este cea mai importantă descoperire de acest fel din ultima sută de ani. De la descoperirea în 1844 și 1859 a tezaurului de manuscrise aflat în mănăstirea Sfânta Ecaterina de pe muntele Sinai. La această mănăstire și tezaurul pe care l-a adăpostit vreme de multe veacuri, se cuvine să ne oprim în cele ce urmează și anume din două pricini. Mai întâi pentru a evidenția unele tulburătoare asemănări cu descoperirea manuscriselor de la Marea Moartă. În al doilea rând, fiindcă tezaurul de la mănăstirea din peninsula Sinai este legat într-un fel destul de bizar de țara noastră. Conform tradiției, mănăstirea Sfânta Ecaterina are la origine o mică biserică ridicată în secolul al IV-lea de Elena, mama lui Constantin, în amintirea pelerinajului făcut de ea pe locul unde Moise ar fi primit decalogul. În jurul acestui lăcaș, câțiva eremiți, Retraș aici mai demult, din pricina persecuțiilor la care împăratul Decius îi supunea pe creștini, și-a ridicat Chilii. În secolul al V-lea Iustinian, pentru a-i pe călugări de desele invazii ale triburilor de nomazi din vecinătate, ridică aici o fortăreață, terminată în 527, care este și anul suirii pe tron al lui Iustinian. Zidurile ei formează un patru later neregulat din blocuri enorme de granit. Actuala mănăstire Sfânta Ecaterina. Într-un document studiu al lui Paul Genievski, Sfântă catherine în Monaster din desert, în Miroir de l'Histoire, Paris, iulie-august 1979, se spune textual Pur la défense de moan. Iustinian fit venir du Romanie de, Romani, de Egipt, du san mercenar cretian, avec lor famili. Prin urmare, 200 de mercenari creștini cu familiile lor veniți din România și Egipt, cu mențiunea că în vremea lui Iustinian 527-565 încă nu putea fi vorba de România ca denumire istorică și cu atât mai puțin geografică. Informația privind strămutarea unor militari, poate că termenul coloniști ar fi mai adecvat având în vedere că au plecat împreună cu familiile lor, constituie încă o mărturie pentru legăturile multilaterale dintre populația dacoromană din stânga Dunării și provinciile sudice ale Imperiului. Urmașii acestor mercenari coloniști, deși au trecut la islamism în secolul al VII-lea, au rămas în serviciul comunității monahale din peninsula Sinai și formează astăzi tribul beduin al Dzebelie care continuă să locuiască în corturile sale în cuprinsul acelui ași teritoriu. Biblioteca mănăstirii constituie una dintre cele mai bogate colecții monastice de manuscrise din lume. În 1844 a fost vizitată de teologul protestant german Constantin Tischendorf, unul dintre întemeietorii paleografiei biblice, care a rămas îngrozit de cele văzute. Unii călugări foloseau foile de pergament pentru a-și înveli borcanele cu dulceață și conserve. În lăzile cu gunoi, paleograful german găsi peste 100 de pergamente care urmau să fie aruncate în foc. Răsfoinându-le, a avut surpriza să dea peste adevărate comori bibliologice, între altele poate cel mai vechi manuscris grecesc al Bibliei, datând din secolul al IV-lea și, care ulterior, a primit numele Codex Sinaiticus. Valoarea sa științifică nu e cu nimic mai prejos decât a celebrului Codex Vaticanus, numit astfel după biblioteca unde este păstrat. De altfel, cele două manuscrise datează cam din aceeași perioadă. Tischendorf a luat cu el în Germania 40 de foi din manuscrisul Sinaitic al Bibliei pentru a le studia. În 1859, așadar, la 15 ani după prima sa vizită, se întoarse și reușit să descopere aproape întreg manuscrisul, mai exact 347 de foi. Dar călugării refuzară categoric să le vândă. Ba, chiar se împotriviră ca manuscrisul să fie studiat. Mai târziu acceptarea să-l împrumute țarului Alexandru al II-lea, iar după ce acesta le făcu numeroase daruri, între care o valoroasă colecție de icoane, îl dăruiră în compensație. În 1933, Codexul Sinaitic a fost achiziționat de British Museum pentru impresionanta sumă de 100.000 de lire sterline și constituie astăzi una dintre cele mai prețioase piese din Marea bibliotecă a acestei instituții. Tezaurul de la Sfânta Ecaterina cuprinde și numeroase alte manuscrise în greacă, siriană, ebraică, arabă, gruzină, coptă, slavă și alte limbi. El s-a păstrat ca prin minune în acea regiune care în ultimele 15 veacuri a fost bântuită de războaie, răscoale, migrații și jafuri, de fapt s-a păstrat printr-o minune regizată cu grijă și care dovedește cultul pentru relicve al credincioșilor islamului. Printre manuscrisele din Biblioteca Mănăstirii se află o scrisoare redactată de Abu Talib, nepotului Mohamed, care mulțumește pentru găzduirea ce a fost acordată cu prilejul unei călătorii în Sinai. Alături de semnătură se află și amprenta degetului gros al profetului. Firește că autenticitatea scrisorii nu poate fi garantată. Jinievski este de părere că se pare că este vorba de un fals de natură politică. Într-un mediu în totalitate islamic, călugării trebuiau să se apere. Zidurile nu le erau de mare folos. Era destul să li se taie aprovizionarea. Au preferat totdeauna să se bizuie pe diplomatie. Au clădit o moschee lângă biserica lor pentru a dovedi prietenia dintre cruce și semilună și s-au înarmat cu scrisori patente pentru a se proteja. Încheiat citatul. În anul 1799, Napoleon, aflat în expediția din Egipt, a luat și el sub protecția sa mănăstirea. Ba chiar l-a însărcinat pe Kleber să-i întărească zidurile de apărare, misiune pe care generalul Alsacian n-a mai reușit să o ducă la bun sfârșit, fiind asasinat de un mameluc fanatic, 1800. Mănăstirea nu și-a dezvăluit încă toate tainele. În 1975, într-o ascunzătoare practicată în zidul Hrubei, s-au descoperit câteva lăzi cu manuscrise în care se aflau, printre altele, ultimele file care lipseau din Codex Sinaiticus și foi răzlețe cuprinzând câteva cânturi din Iliada lui Homer. Firește că astăzi călugării din Sinai, care au învățat să cunoască imensa valoare a unor manuscrise, își învelesc borcanele cu conserve cu materiale mai ieftine. Începând din 1948, Beduinii din deșertul iudeii, nomazi crescători de oi și de capre, au învățat și ei să cunoască valoarea foilor de pergament scrise. De fapt, totul a început încă din primăvara anului 1947 sau poate chiar din 1945. Sigur nu se știe, așa cum nesigure sunt multe dintre împrejurările legate de această epocală descoperire. A început când un tânăr beduin din tribul Taamirilor, pe nume Mahomed Eddib, Mahomed Lupul, căutând o capră rătăcită de restul turmei, a descoperit într-o peșteră din regiunea Vadi-Cumran, niște suluri de piele scrise în ebraică și care ulterior s-au dovedit a avea o vechime de peste două milenii. Dar să-l lăsăm pe tânărul Beduin să relateze propriei versiune despre împrejurările în care a făcut senzaționala descoperire. A declarat cele de mai jos unui grup de trei oameni de știință în octombrie 1956, iar un an mai târziu, așadar în octombrie 1957, William Brownlee publica relatarea lui subtitlul Muhammad a un History of His Scroll Discovery, descoperirea sulurilor de către Muhammad Edib, povestită de el însuși. În 1945 mânam prin deșert, este vorba de deșertul iudeii, o turmă de 50 de animale mici împreună cu alți doi păstori care aveau turmele lor. Toți trei am mas peste noapte în deșert. După obicei, fiecare dintre noi își număra seara turma. S-a întâmplat însă că timp de două zile eu nu mi-am numărat-o. Și iată că a treia zi, pe la ceasurile 11 dimineața, M-am apucat să o număr și am descoperit că pierdusem o capră. M-am cățărat pe dealuri, am coborât în văi și, tot căutându, o am ajuns în dreptul unei peșteri a cărei gură se deschidea drept în sus, ca un puț. Mi-am zis că poate capra s-a prăvălit în peșteră și am început să arunc pietre în deschizătură. După fiecare piatră căzută, auzeam un zgomot de oale sparte. Nu mă puteam dumiri de unde vin sunetele acelea și cum tare aș fi vrut să știu ce se află în peșteră, am coborât în ea și am dat de niște vase de lut. Atunci am început să le sparg cu bățul, căci credeam că voi descoperi o comoară. În primele nouă vase pe care le-am spart, n-am găsit decât niște grăunțe mici de culoare roșie și nimic altceva. Când am spart al zecelea vas, care era cel mai mic dintre ele, am dat de niște suluri de piele acoperite cu mâzgălituri. Mi-am amintit că tovarășii mei, ca și mine, aveau nevoie de curele pentru sandale. Am înfășurat pielea în mantaua mea, pe care am aruncat-o pe umăr și am plecat. Când am ajuns la tovarășii mei, le-am arătat ce am găsit și am dat fiecăruia o bucată de piele ca să-și lege sandalele. Încheia citatul Există mari îndoieli cu privire la exactitatea relatării lui Mohamed Eddib, mai întâi deoarece în cei peste 10 ani care au trecut între data descoperirii și cea a relatării, el a putut în mod firesc să uite diverse amănunte, dar mai ales deoarece unele dintre afirmațiile sale vin în contradicție cu împrejurările și chiar cu faptele. 1. Deși declară că a spart toate vasele din peșteră, Două dintre aceste vase au fost ulterior oferite spre vânzare arheologilor de către beduini. 2. Nu menționează numărul manuscriselor găsite. 3. Nu arată nici ce s-a întâmplat ulterior cu manuscrisele. 4. Nu menționează unele detalii interesante, de pildă cum erau ambalate sulurile. Erau înfășurate ca niște mumii înțesături de in îmbibate cu substanțe rășinoase. Pentru toate aceste pricini, Deși relatarea lui Mohamed Dib constituie aproape unica noastră sursă de informare asupra împrejurărilor în care au fost descoperite primele manuscrise de la Qumran, în considerarea datelor furnizate de el, este necesară multă circumspecție. Cu aceasta sunt de acord aproape toți cei ce s-au ocupat de manuscrisele de la Marea Moartă, între care și Ambrogio Donini, Roland de Vaux și Amuzent. În primul rând, ne interesează firește ce s-a întâmplat cu manuscrisele după descoperirea lor de către păstorii beduini. Evenimentele care se desfășoară ca mai multe acțiuni paralele dintr-un palpitant roman polițist, gravitează în jurul a trei instituții situate în orașul Ierusalim. Mănăstirea Siro Iacobită de rit monofizic Sfântul Marcu, Universitatea din Ierusalim, și Școala Americană de Studii Orientale. Suntem în primăvara anului 1947, deci după doi ani de la data la care Mahomed Eddib pretinde că a descoperit manuscrisele. Câțiva păstori din tribul Taamirilor veniți la Betlehem pentru a-și desface produsele și a cumpăra mărfurile de care aveau trebuință, oferă unui anticar din oraș câteva manuscrise pe pergament pentru modesta sumă de 20 lire palestiniene. Negustorul nu manifestă niciun interes pentru manuscrise și refuză să le achiziționeze. Atunci beduinii se adresează altui negustor pe nume Halila Iskander, care era și proprietarul unui atelier de cismărie. Bucățile de piele puteau găsi o utilizare în cismărie, chiar dacă erau acoperite cu niște semne misterioase pe care păstorii nu le înțelegeau. Dar Halila Iskander, mai cunoscut sub numele de Cando, era și membru al comunității siro-creștine a Iacobiților și a bănuit care în față manuscrise siriene vechi. Prin mijlocirea unui coreligionar, anticarul George Isaie din Ierusalim, Cando îl înștiințează pe mitropolitul Atanasios Iosua Samuel, Samuel Mar Atanasie, starețul mănăstirii Sfântul Marcu, Potrivit tradiției, mănăstirea este clădită pe locul unde se afla casa apostolului Marcu și unde Isus ar fi cinat pentru ultima oară cu cenicii săi, localizare probabil legendară. Cina cea de taină a inspirat, între altele, Marea Fresca lui Leonardo din refectoriul unei mănăstiri din Milano. Starețul Atanasie nu cunoștea limba manuscriselor, dar și-a dat imediat seama că ar putea fi foarte valoroase. Proveneau din regiunea Umran, din apropierea oazei ain Fesca, regiune nelocuită de secole, ceea ce constituia o garanție a vechimii lor. Încerca să ia legătura cu păstorii, dar era prea târziu, ta Mirei părăsiseră orașul. va timp nu s-a mai auzit nimic despre manuscrise. Starețul, Marată nu s-a grăbit să-i caute pe taamiri, pe de deoparte fiind că încă nu cunoștea valoarea reală a sulurilor oferite spre vânzare, pe de altă parte, era foarte greu să găsești niște beduini care rătăceau cu oile și caprele lor într-o regiune izolată ca Vadicumran. Totuși, îl înștiință pe Cando, a cărui prăvălie din Betleem era o sursă obișnuită de aprovizionare pentru ciobanii din regiune, să-i anunțe pe aceștia că, eventual, este interesat în achiziționarea bucăților de piele. Starețul era, așa cum arătam, și mitropolitul bisericii Sirio Iabite, derit monofizic, ramura creștinismului despărțită după sinodul ecumenic de la Calcedon 451, și își trage numele din aceea că nu recunoaște dogma oficială creștină despre dubla natură divină și umană a lui Isus, ci numai pe cea divină. Ramura Siro a acestei biserici, Formează o comunitate destul de închisă, folosind ca limbă de cult exclusiv siriana, ceea ce-i explică de ce mitropolitul nu cunoștea ebraica și de ce nu s-a arătat din calea afară de interesat în achiziționarea manuscriselor. Mai târziu însă, când își va da seama de valoarea sulurilor oferite spre vânzare de taamiri, interesul său va crește considerabil și mitropolitul se va dovedi un priceput om de afaceri. Dar să-i dăm cuvântul lui Amuzen a cărui relatare este plină de amănunte pitorești și semnificative. În luna iulie, când au venit din nou în oraș, beduinii au fost invitați la mănăstire, însă spre necazul mitropolitului lucrurile au luat o întorsătură neplăcută. După ce i-a așteptat cu nerăbdare și zadarnic până la amiază, mitropolitul a plecat la masă. Tocmai atunci beduinii s-au prezentat la porțile mănăstirii dar nefiind informat că lugărul de serviciu la poartă nu i-a lăsat să intre, pentru că aveau niște suluri murdare care, pe deasupra, nu erau scrise cu litere siriene, ci ebraice. La sfatul acelui monah, beduinii s-au adresat unui anticar care le-a oferit pentru suluri un preț destul de ridicat. Totuși, tranzacția nu s-a încheiat. Între timp, mitropolitul Atanasie trimisese un emisar după beduini, Emisarul i-a găsit și a izbutit să-i convingă pe doi dintre ei să se reîntoarcă la mănăstire, unde pentru cinci manuscrise pe piele au căpătat de la mitropolit aproximativ 50 de lire. De fapt, erau numai patru manuscrise. Două dintre suluri cuprindeau fragmente ale acelui aș manuscris, așa zisul statut al comunității, despre care vom relata mai departe. Printre celelalte manuscrise se afla și textul complet al cărții prorocului Isaia, de asemenea un sul ale cărui foi se lipiseră între ele formând o masă compactă foarte greu de desfășurat. De pe acest din urmă sul, oamenii de știință au reușit să descifreze numele lui Lameh și s-au grăbit să-l intituleze convențional Apocalipsul lui Lameh, Ulterior, după ce sulul a fost desfășurat și restaurat de specialiști, a primit numele de Aprociful Genezei, deoarece conține povestirea amplificată a cărții facerii din Biblie. Manuscrisele aflate la cel de-al treilea Beduin, care refuzase să se întoarcă la mănăstire, au fost mai târziu achiziționate de profesorul Elazar Suchenic de la Universitatea din Ierusalim, cel din care a publicat în 1948 o descriere a primelor manuscrise. Profesorul Suchenic a murit curând, opera lui fiind continuată de elevii săi și în special de fiul său, Igal Iadin, care a părăsit vremelnic uniforma de ofițer spre a se dedica cercetărilor paleografice. Mai târziu, starețul Mar Atanasie s-a înțeles cu Tamirii și a trimis câțiva oameni să cerceteze peșterile, conform declarațiilor sale ulterioare, oamenii se s-ar fi întors cu mâinile goale din pricina căldurii excesive și a terminării rezervelor de apă și hrană, la care Amuzin remarcă, există însă temeiuri să ne îndoim de adevărul afirmațiilor sale. Cercetătorul rus are dreptate să întâmpine cu scepticism aceste afirmații ale starețului care, între timp, se pare că aflase adevărata valoare a manuscritelor achiziționate de el atât de ieftin. De altfel, acest scepticism este împărtășit și de alți cercetători, iar arheologul Lancaster Harding, pe atunci director al Serviciului Antichităților din Iordania și care a întreprins el însuși cercetări în peștera de la Cumran, reproduce declarațiile pe care i le-au făcut beduinii, anume că oamenii mănăstirii au vizitat în repetate rânduri peștera, au lărgit intrarea din partea inferioară, și au săpat cu mult zel. După toate probabilitățile, în decursul acestor cercetări, oamenii mănăstirii au găsit fragmentele ce lipsau din manuscrisele achiziționate de starețul mitropolit, precum și alte materiale care ulterior, așa cum vom vedea, vor fi oferite spre vânzare. Intrat în posesia sulurilor și necunoscând limba ebraică, starețul Mar Atanasie s-a adresat specialistului olandez, van der Ploig, care se găsea atunci la Ierusalim în calitate de oaspete al școlii franceze de arheologie, condusă de cunoscutul arheolog și biblist, Roland de În august 1947, van der Ploig l-a vizitat pe mitropolitul Atanasie la mănăstire, stabilind imediat că manuscrisul cuprindea textul cărții prorocului Isaia. Din motive de neînțeles, savantul olandez n-a manifestat vreun interes pentru manuscris. El rămâne totuși primul om de știință care i-a stabilit corect conținutul. Mai târziu, Suchenich și Trevor îl vor identifica din nou independent unul de celălalt, astfel că nu mai există îndoiel în privința cuprinsului său. În octombrie 1947, medicul Maurice Brown Vizitându-l pe Mitropolit și aflând de existența manuscriselor, a telefonat Universității din Ierusalim, dar cei doi bibliotecari trimiși de universitate, întâmpinând dificultăți în descifrarea textelor, și-au declinat competența, sugerând expertiza calificată a profesorului Suchenic. Ea a trebuit însă să fie amânată, deoarece profesorul era plecat într-o călătorie de studii în străinătate, astfel că au mai trecut câteva luni de inactivitate. Au fost câteva luni de inactivitate numai pentru starețul mitropolit Samuel Mar Atanasie, dar nu și pentru întreprinzătorii păstori beduini din deșertul iudeii, și nici pentru negustorii de antichități. Donini, citat, Telalii și anticarii din regiunea care se întinde de la Betleem la Ierusalim au început să ofere spre vânzare la prețuri nu prea ridicate, fragmente de texte ebraice scrise de mână pe bucăți de piele veche și prost conservată, lăsând să se înțeleagă că foarte curând se vor găsi pe piață spre vânzare alte suluri mai mult sau mai puțin intacte. Încheiat citatul. Se pune pe bună dreptate întrebarea cum de a fost posibil ca pe o perioadă destul de lungă căutarea prețioaselor manuscrise să fie lăsată în seama unor păstori seminomazi care nu știau și nici nu aveau de unde ști cum să le mânuiască și cum să le desfacă din sulurile îmbibate cu rășini, așa fel ca ele să nu se deterioreze. Este astăzi imposibil de apreciat, chiar și cu o cât de largă aproximație, câte manuscrise prețioase au fost distruse când Mohamed Lupul spărgea vasele de lut cu bățul lui ciobănesc, sau cântea din suluri fâșii de piele ca să confecționeze curele pentru sandalele lui și ale tovarășilor lui. Tot așa cum nu vom afla vreodată, ce tezaure de neînlocuit au distrus cei care, la mănăstirea din Sinai, își acopereau borcanele de conserve cu pergamentele scrise. Faptul pare cu atât mai de neînțeles cu cât în regiunea Mării Moarte, mai mult ca oriunde în altă parte a lumii, se află concentrate cele mai mare număr de instituții științifice specializate în filologie clasică și studii biblice. Universitatea din Ierusalim, Institutul Bialik, Școala Americană de Studii Orientale, Institutul Biblic Pontifical, Serviciul de Antichități al Palestinei și multe altele. O explicație ar putea o constitui frământările politice prin care trecea întreaga regiune în anii 1947-1948, așa cum arată Donini. Citat: Mandatul britanic asupra Palestinei expira, și pe teritoriul deșertului iudeii, disputat de cele două state noi, Iordania și Israel, izbucnea între arabi și evrei un crâncen război de gherilă, alimentat chiar de englezi ceea ce făcea să fie mai grea, iar uneori de-a dreptul periculoasă, organizarea cercetărilor și efectuarea săpăturilor. Încheiat citatul Mai mult, când s-a făcut împărțirea teritoriului Palestinei prin hotărârea adoptată de ONU în 1947, instituțiile menționate mai sus, marea majoritate cu sediul la Ierusalim, s-au găsit peste noapte despărțite unele de altele. Partea apuseană a Ierusalimului, așa zisul oraș nou, revenise Israelului, iar partea răsăriteană, orașul vechi, Iordaniei. Această frontieră, despărțind în două orașul, a dus și la unele situații într-un fel amuzante, dacă n-ar fi dăunat activității științifice. Profesorul Elazar Suchenic, unul dintre primii care și-a dat seama la întoarcerea din călătoria de studii pe care o efectuase în acea perioadă, de importanța și valoarea manuscriselor, și-a riscat chiar viața pentru a le putea achiziționa. Vedem așadar că Donini are perfectă dreptate când vorbește de atmosfera de roman de aventuri care a marcat diversele faze ale descoperirilor. Dar să ne întoarcem la relatarea lui Amuzin pentru a vedea cum s-au desfășurat evenimentele. Citat. La 25 noiembrie 1947, un negustor de antichități din Ierusalim l-a chemat la telefon pe profesorul suchenic dându-i întâlnire la hotarul dintre orașul vechi și cel nou și i-a întins peste gard o bucată de piele acoperită cu o scriere în alfabetul ebraic. Totodată negustorul i-a împărtășit lui Suchenic zvonurile despre descoperirile făcute de beduini. Din capul locului, Suchenic a observat similitudinea dintre caracterele inscripțiilor din osoarele descoperite cu începere din a doua jumătate a secolului al XIX-lea la Ierusalim și în împrejurimile lui, osoare datând din secolul anterior scoalei din anii 66-77 era noastră. Este vorba de prima răscoală împotriva ocupației romane înnecată în sânge de ocupanți care au jefuit și incendiat. Ierusalimul. Sursa principală pentru aceste evenimente o constituie războiul iudeilor de Flavius. Suchenic a rămas surprins la vederea acestor caractere ce erau familiare din inscripțiile amintite, deoarece până atunci nu se cunoștea niciun document scris cu astfel de litere. Considerentele expuse pledau în favoarea marii vechim a manuscriselor. La 29 noiembrie, Tsukenit, împreună cu anticarul amintit, a efectuat o călătorie extrem de riscantă la Betleem pentru ca să stea de vorbă cu negustorul căruia i se adresaseră inițial beduinii și care, după cum știm, refuzase să le plătească modesta sumă cerută. Între timp, negustorul achiziționase manuscrisele ce aparțineau beduinului care nu se întorsese la mitropolit în împrejurările relatate mai înainte. Tocmeala s-a desfășurat după obiceiurile orientale. Pentru a-și ascunde interesul, părțile au discutat pe îndelete despre vreme, despre sănătate și despre tot felul de nimicuri și abia la sfârșit, ca și cum nu asta i-ar fi interesat, au trecut la examinarea manuscriselor și celor două vase de argilă în care ar fi fost păstrate manuscrisele, vase identificate imediat de suchenic ca fiind din perioada elenistică romană. În urma negocierilor, suchenic a cumpărat trei manuscrise și cele două vase, apoi s-a întors cu bine acasă. Curând după evenimentele relatate, unul dintre bibliotecarii invitați la timpul său la mănăstirea Sfântul Marcu i-a vorbit lui Suchenic despre manuscrisele mitropolitului, care afirma că le-ar fi găsit în biblioteca mănăstirii. Știrea că în biblioteca mănăstirii ar fi fost descoperite niște suluri cu manuscrise a fost primită cu rezerve de suchenit, dar în același timp l-a străfulgerat ideea că s-ar putea ca manuscrisele cumpărate de el și cele aflate în posesia mitropolitului să provină din una și aceeași geniză. Situația politică încordată ce se crease pe atunci în Ierusalim a zădărnicit toate eforturile sale de a intra în contact cu Mitropolitul. La sfârșitul lunii ianuarie 1948, Suchenic a primit pe neașteptate o scrisoare din partea lui Anton Chiraz, membru al comunității creștine siriene, pe terenul căruia Suchenic efectuase mai de mult săpături arheologice. Chiraz îl ruga în numele Mitropolitului să-i acorde o întrevedere, indicând ca loc de întâlnire un sector al teritoriului neutru. Noaptea la lumina unei lanterne de buzunar, Suchenic a examinat manuscrisele prezentate și a stabilit pe loc că unul dintre fragmente conține textul cărții prorocului Isaia. Celelalte două fragmente făceau parte din sulul statutului. Suchenic n-a putut cumpăra în această seară sulurile, fiindcă nu luase bani cu el. De altfel, se prea poate ca vânzarea manuscriselor nici să nu fi intrat în vederile mitropolitului, care nu dorea decât să capete avizul unui specialist recunoscut. Cert este că Kiraz i-a încredințat profesorului manuscrisele pentru trei zile ca să le poată studia mai amănunțit. La termenul stabilit, ei s-au întâlnit din nou și Isuchenich i-a înapoiat manuscrisele, din care i, -i zbutise să facă extrase ample. Cu acest prilej, Kiraz i-a promis să aranjeze în scurtă vreme o întrevedere a Mitropolitului cu rectorul universității în vederea cumpărării manuscriselor. Timpul trecea însă fără ca Suchenic să primească vreo veste din partea lui Kiraz sau a Mitropolitului. În așteptare, lucra intens la descifrarea manuscriselor achiziționate de dânsul. Profesorul Suchenic a publicat subtitlul Sulurile tăinuite. Prima parte a unui studiu consacrat manuscriselor, 1948, iar după doi ani a apărut partea a doua a studiului. Prima ediție integrală a textelor tuturor celor șapte suluri a apărut mult mai târziu, după moartea profesorului Suchenic, sub îngrijirea elevilor și colaboratorilor săi. Mai întâi, primele șase suluri în limba ebraică, Ierusalim, 1954 și un an mai târziu în traducere engleză. Textul celui de-al șaptelea sul a fost publicat de Iadin, în 1956. Aceasta este doar o mică parte a textelor cunoscute sub numele Manuscrisele de la Marea Moartă. Constituind doar cele șapte suluri descoperite în prima peșteră și achiziționate în parte de starețul mitropolit Samuel Mar Atanasie, și în parte de profesorul Elazar Suchenic. În total, au fost descoperite asemenea manuscrise, precum și monezi și alte obiecte, în 11 peșteri din regiune, circa 40.000 de fragmente reprezentând vestigiile a aproximativ 600 de cărți scrise pe piele, pergament, papirus și tablete de cupru în opt limbi și dialecte, texte îmbrățișând o perioadă de un mileniu, secolul al III-lea înaintea erei noastre, secolul al vii era noastră. Cele șapte manuscrise din prima peșteră sunt însă printre cele mai importante. Întâmplările aventuroase legate de descoperirea și recuperarea lor pentru studiul științific se datorează, cum am văzut, nu numai evenimentelor politice din regiune, ci și relei credința unora ca Mahomed et Dib, precum și șicanelor făcute de starețul de la Sfântul Marcu. Acesta, din urmă, începuse să acrediteze versiunea că a descoperit manuscrisele în biblioteca mănăstirii, deoarece se temea că, în temeiul legii care prevedea că piesele arheologice descoperite pe teritoriul țării sunt total sau parțial proprietatea statului, Guvernul iordanian va ridica pretenții asupra lor și astfel nu le va putea vinde. În timp ce Suchenic se ocupa de studiul manuscriselor pe care reușise să le recupereze, starețul mitropolit Mar Atanasie se ocupa și el în felul lui de valorificarea manuscriselor sale. El a luat legătura cu școala americană de studii orientale din Ierusalim și în februarie 1948, Tânărul cercetător John Trevor, locțiitorul lui Millard Barraus, directorul școlii, a fost anunțat că în biblioteca mănăstirii s-au găsit niște manuscrise. John Trevor a avut fericita inspirație de a le confrunta cu o fotocopie a papirusului Nash, achiziționat de arheologul englez Nash, un manuscris conținând, între altele, textul decalogului și care, înaintea descoperirilor de la Qumran, era cel mai vechi manuscris biblic în ebraică. Cumpărând cele două manuscrise, Trevor a constatat o evidentă asemănare a caracterelor și a structurii scrierii. Or, papirusul Nash data din secolul al doilea înaintea erei noastre. Descoperirile de la Qumran erau într-adevăr excepționale.